الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصadiq الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعزاء الاسلام تمشكر الله سبحانه وتعالى kwa neema zake anazo endelea kutunemesha iko neema ya uhai na neema ya Allah kutupa hidayah kutujalia tukao waislamu na katika uislamu akatujalia kufata njia isiyokuwa na shaka ya kuwa njia ya sawa katika uislamu njia ya wema waliotangulia wa kurema na tabiin na tabau tabiin kwa hiyo ndugu zangu wa islamu tummsikiza sheikh wetu akizunguzia kuhusu maudhu muhimu ambao ni maudhu ya sunna akaeleza kuhusu maana ya sunna akaeleza kuhusu fadhila ya sunna akaeleza kuhusu sampuli za sunna kama wanavyoeleza wa ulama kuhusu aqwali za wa kuhusu kuhimiza watu kushikamana na sunna na kwa jumla sunna ndo uislamu kama alivosema Imam albarbahari kwa hiyo ninapozunguzia kuhusu sunna Tuelea yako atazunguzia kuhusu uislamu Na kwa hivyo kama aliwatangulia kusema mimi inshaallah maudhu yangu itakuwa ni kinyume cha sunna ambapo ni Kwanza kabisa katika madangu nitaeleza niliokusudia kuyazungumza Allah kijalie tukapata uwezo basi tutazunguzia yanofuatia kwanza kabisa tutazumzia kuhusu bid'ah maanake katika lugha na katika sheria ya Uislamu Kisha tutazumzia pia kuhusu sampuli za bida na hukumu yake kama vile pia tutazumzia kuhusu kugawanya bida kwa kuwa kuna bida hasana nzuri na kuna bida sayyi'a mbaya tutazunguzia pia kipengele hicho lakini pia tunakusudia kuzumzia kuhusu sababu za bida Asbabu ibtida pia tutazumzia kuhusu adrarul ibtida madhara ya bida. lakini pia tutazumzia kuhusu aqwal za maulama wakitahadharisha kuhusu swala la bid'ah na kisha pia tunakusudia kuzumzia kuhusu qawaid filbida. Kawaid qawaid ambazo ni msingi na ni misingi katika kupata muongozo kwa swalahi na bid'ah haya nilizomzungzia nuzo zangu wa ni mengi kiasi cha kuwa itanibidi nizumzie mengine kwa ufupi sana angalau tuweza kutekeleza ule wajibu ndiyo tuweze kujadumzia ikiwa itawezekana yote nitaanza kabisa na kueleza kuhusu kawaid za bid'a mwanzo kabisa nitaanza kuelezea qawaidun fil bid'ah nitaelezea tu kwa jumla kwa ufupi kama kuna hitaji maelezo mafupi lakini tutaelezea tu kwa ufupi Allah kijalia Hizi ni qawaid ambazo yatakiwa mwanafunzi azijue. Na ni nyingi hizi qawaid lakini inshallah nitazitaja kumi peke yake. Nitataja qawaid kumi ambazo zinampa Muislamu muongozo wa dini yake na mwelekeo wa sawa kuhusu sunna la bida. Qaida kwanza ليس في الاسلام بدعه حسنه شرعا ليس في الاسلام بدعه حسنه شرعا معناه حقنا ndani يا اسلام بدعه نزور كشريعه حقنا ndani يا اسلام بدعه ani uzushi hasana ambayo ni Sharaan shar'an katika sheria na hii kaida ina dalili nyingi lakini yatosha hadithi ya mtume sallahu alayhi sallama alipokuwa kila Ijumaa Akiregelea haya maneno miongoni maneno ambayo ilikuwa kiyasema katika kila khutba ya Imam Mtume alikuwa anasema washarral umuri muhdathatuha wa kullam muhdathati bidah wa kullam bidati dalala kwa hapa Mtume akasifu muhdathati kwa kuwa ni shari na shari ni kinyume cha khairi na khairi ndio hasana ndio wema na shari ndio sayia ndio ubaya Mtumiaakasema wa sharral umuri muhdathatuha na shari ya mambo katika dini ni yale yenye kuzuliwa kwa ina maana kwa kila kinachozuliwa katika dini mtume amekisifu na sifa ya shari Kaida pili ni maneno ya sahaba abdullah ibn umar radiyallahu anhumah ali abdullah ibn umar kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana kullu bid'atin dalalah kila bid'a, kila uzushi nufotofu wa in ra'aha an-nas hasana hatta kama watu wataona uzushi huo kuwa ni hasana ni wema kullu bid'atin walalam wa in ra'aha nasu hasana kwa ni maneno ambayo haihitaji dalili kwa sababu maneno yenyewe ni dalili kivipi kwa kuwa ni maneno ya sahaba na sisi katika halsun aljamaa tunasema ya kuwa maneno ya sahaba huwa ni hoja ikiwa maneno hayo hayatoenda kinyume na Qur'ani na Sunna ama yakapingwa ama kienda kinyume na maneno ya sahaba mwingine na haya maneno ya sahaba, hakuna aya ama hadithi ama kauli ya sahaba yote ambayo ni kinyume na haya maneno bali haya maneno yameunga na meenda sawa na Qur'an na Sunna za mtume hadithi zake na hata masabaoti maneno yao yanafutiana na haya maneno ya Abdullah ibn Umar msingi wa tatu al-aslu fil ibadati al Asili ya hii kaida ni hadithi iliyopokewa na Aisha ambayo wengi tunaijua Mtume sallallahu wa wasallam alisema kwa hadith hiyo man ahdatha fi amri na hadha ma laysa minhu fahuwa raddun yeyote atakazua katika jambo letu hili akikusudia uislamu ma laysa minhu akazua uzushi ambao hauna asili katika dini ya mtume allahu alaihi wasallam aliyokuja nayo fahuwa huwa raddun ataregeshwa fa huwa raddun bimana ghayru maqbul ghayru maqbul hii ni katika nini ibada kwa asili katika ibada ni almanu kuna baadhi ya waulemaa wanasema lasl fil ibadati at-tawaqquf manaki ni moja lakini sasa utapata kuwa kuna wale wanaochukulia kuwa ati alaslu fil alibaha maposibo hivyo hii ni asili katika ada ada na urfu ada asili yake ndio ibaha lakini ibada ni almanu kwa hivyo maana kuwa yeyote muislamu kwa msingi huu kuwa anatofutiana na ndugu yake muislamu kuhusu ibada yote yule anayekataa kuwa hiyo si ibada. Yeye hafai kuombwa dalili. Ya kuwa ika wapi dalili ya kusema kuwa hii si ibada? Yule anadai kuwa hiyo ni ibada, huenda na haki ya kuthibitisha ibada hiyo kwa kutoa dalili. Kwa itakuwa ni kinaya. Ni jambo ambalo linashangaza sana kweli. Ya kuwa kumwambia mtu kuwa hili jambo si katika dini. kumaanisha kuwa hii si katika ibada ambazo Allah ametufundisha kwenye Qur'ani ama mtume amemtufundisha kwenye sunna si katika ibada hii kisha huyo kwa isi ibada yasaenda geuke kwambia kwa dalili ipi ya kuonesha isii ibada ambapo ye ndio angethibitisha kuwa la hii, ndali, hii ni ibada na dalili yake ni kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa kwa hapo utashangaa na watu ambao ni wazushi ikiwemo watu wenye kusherekea kuzaliwa kwa mtume maulidi wanapokuwa sasa hao ndio wanaomba wanaokataa jambo hilo dalili amapo hao ndio wangeithibitisha jambo hilo kwa dalili na hakuna dalili ya kuthibitisha ibada hiyo kaida ya nne an alhasanatu an alhasanatu la tukhrij almuhdas la tukhrij almuhdas an kaunihi bidah maana hi qaida manaki nkuwa aniyatul hasana nia la tukhrij almuhdas hiyo nia haiwezi katoa jambo la uzushi an kaunihi bidah ya kuwa jambo hilo ni bidah hapa niya to hasana manake ni kufupi kwa ufupi kabisa nia tunahasa na manake ni ikhlas kwa hivyo ikhlas ya muislamu kwa kuwa amefanya jambo kwa ajili ya Allah ili hali jambo hilo ni muhdatha ni bid'a hiyo nia yake haiwezi kabadilisha hilo jambo ya kwa ni kweli jambo hili si katika dini lakini huyu anania njema kwa hivyo ina maana kwa jambo hili pia halina makosa la hasha wakalla la hasha wakalla kwa hili jambo ni muhimu sana na asihitaji kueleza msingii sana kwa sababu sheha ameeleza pale alipokuwa anaeleza kuhusu sharti za kabuli amal yakuwa ikhlas lazima ipatikane na mutaba pia ipatikane na zote zipatikane kwa pamoja kwa ibada ikiwa itakuwa ina ikhlas pekee yake haina mutaba haikubaliwi na ikiwa itakuwa na mutaba lakini haina ikhlas pia haikubaliwi lazima haya masharti mawili kwa pamoja patikane ndio iliweze ibada kukubaliwa kaida ya tano na haya ni maneno ambayo yananasibishwa kwa sahaba abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu anasema abdullahi ibn mas'ud al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah mina alijtihadi thil bid'a maana hii kaida ni kuwa mtu kutosheka na sunna kutoka kwa mtume sallallahu wa wasallama khairun nibara minal ijtihadi kuliko kufanya bidii kwa kufanya mambo mengi tena mazito filbida lakini kawa jitihadi yote hiyo ni kufanya mambo ambayo ni bidaa hapa ina maana kuwa ikiwa kuna watu wawili mmoja akafanya jambo la sunna ingawa laonekana kwa macho ya watu kuwa ni jambo ambalo ndogo ana ukilifanya ni lepesi na ndio asili ya sunna sunna nyepesi lakini kawa kuna mwingine hapa anafanya jambo ambalo ni bidaa lakini lilionekana kwa macho ya watu kuwa ni jambo kubwa gumu jambo zito basi huyu alifanya sunna ni bora kuliko huyu alifanya bidaa liche ya uzito wa bidaa yake liche ya ugumu wa bidaa yake liche ya usumbufu aliopata kwa hiyo bidaa lakini huyu amemshinda lakini huyu wa, wa sunna nini atakuwa amemshinda na hii ni kaida ambayo ina mifano mingi sana kwa masahaba na hata kwa tabeeni na tabau tabeeni Kuna mtu mmoja aliingia msikitini nilikuwa ni, ni wakati wa salatu tul Alipoingia akaanza kuswali Na kuonekana kuwa anaswali swala anaziishi akaa endelea kuswali tu. Lakini kisha pia anaswali swali swala ndefu ile sunna yake ya kablia ya subhi ndefu. Kisha ni nyingi. Apiga salama anamka tena swali ingine Hivyo. Ikabidi akakatazwa. Na kuwa hapana. wachia hapo swali. Akauliza kuwa hivi, mimi Allah ataniadhibu? kwa sababu ya kuswali akaambiwa hapana lakini atakuadhibu kwa sababu ya kufalifu sunna kwa angalia huyu amekuja kabla ya swala ya subhi akawa na swali sunna ndefu kisha ziko nyingi kila kipiga salamu sunna nyingine sunna ingine, sunna ingine na ila hali mtume sallallahu wa wasallam hadith liopokewa sahihi na Aisha radhiallahu anha kuwa mtume alikuwa kiswali sunna ya kablia ya alfajiri kisha anaifanya inakuwa ni fupi hairefushi bali hata tukatajiwa sura za kusoma katika sunna hiyo raka ya kwanza kulia alkafirun raka pili pili kulallahu wahad Aisha ya kuwa katika kueleza namna alivyokuwa anasali mtume sunna hiyo Aisha anasema kuwa mpaka wakati mwingine Aisha alikuwa kijiuliza kweli mtume katika hiyo raka amesoma Fatiha wacha kule kaafirun fatiha hadi malizika hapo vile malikuwa ni swali ikiwa ni fupi lakini yule takisa hivu ya kuwa Fatiha kisha baada Fatiha quli ya ayuha alkaafirun raka ya pili Fatiha baada Fatiha qul wallahu wahad na mngine akaswali raka kwanza na bakara nzima na raka pili akaongeza nini ali Imran. Tunasema kuwa huyu anamshinda huyu. Kivipi? Mbona hii ndefu kuliko hii? Tunasema kuwa, iktisadun fi sunnati khairun min fi mada fi bid'ah. Qaida ya 6. Al kulluha muharramatun, laisa unaka bid'atun makruha. Bida zote ni haramu. Bida zote yake ni haramu Na hii ni kaida ambayo dalili yake ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama Mtume aliposema wa iyakum wa muhdathati al-umur iyyakum ileka ya kuwa tahadharini jiwekeni mbali acheni kabisa na uzushi wa mambo katika dini Na jambo lolote ambalo Mtume ametutahadharisha nalo tafsiri yake maneno yalo jambo ni haramu. Ni tafsiri ya haraka kabisa ya wazi kabisa. Farasul la yuhadhiru an shay'in makruhin. Wainama yuhadhiru an shay'in muhdafin. Bimaana an shay'in haramin. Lakini pia miongoni mwa dalili za kuonyesha kuwa bida zote ni haramu ni dalili nyingi ambazo tutakuja kutaja baadhi yake tutakapokuwa tunaeleza kuhusu madhara bida vile bida ina madhara mengi na hayo madhara hayeweza kupatikana kwa jambo ambalo ni makruhu isipokuwa kwa jambo ambalo ni haramu haida saba shuyu'u albid'ati shuyu'u albid'ati la yadullu ala al mashru'iyyatiha shuyu'u albid'a sha'a yashuu'u shuyu'u shuyu'u manaki ni kuwa koenea na kutapakaa albida ubida yoyote iwayo la yadullu ala mashru'iyyatiha hiyo si maana ya kuwa hiyo bida imekuwa imekubalika kisheria Kuenea kwa bida na anakutapakaa kwa watu wengi kwa wanafanya bida hiyo hiyo si dalili na ishara ya kuonesha kwa ile jambo la bida lishakubalika kisheria yani katika Uislamu na dalili ya hii kaida kwenye Qur'an na katika suna ni nyingi sana lakini tutesheke na aya ya na sita suratul an'am Allah anasema wa inqatu akthar man fi al-ardi yudhilluk an sabilillah kwa kumaanisha kuwa sisi katika Uislamu hatufati wengi isipokuwa tunafata dalili kwa kule kuenea na watu wengi wakawa wanafanya jambo hilo hiyo bado si dalili bali Allah anasema ikiu tatwi wengi walioko hapa ardhi watakupoteza katika njia sawa Watakupoteza kwa njia ya sawa Kwa hivyo si hoja mtu kutumia wingi wa watu bali Mtume Allahu alaihi wasallam alipokuwa anaeleza kuhusu hadithi maarufu zaidi alisema kuwa uridha ta'aliya al nilioneshwa kuhusu umma waliotangulia mitume na waliomfata mtume anasema qafara'itun nabia wa ma rajul ni mtume na alikuwa mfasu wake ni mtu mmoja sasa wasema kuwa huyo mtume atakuwa yuko makosani pamoja na mtu mmoja hawa wengi ndio wako sawa la hasha wala wa wa rajulani na mtume anasema kaonyeshwe mtume kwa faswa ni watu wawili peke yao. Wanabii kisha mtume anasema na wa mtume, na wa mtume walaisamahu ahad na hana mfasi ni yeye peke yake tu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuita Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan. Sema alikuwa ni umma licha kuwa faswa yake walikuwa ni wachache. Lakini wale wapinzani wake walikuwa ni wengi lakini umma kosao gani ya kuwa yeye ndiye alikuwa katika haki hapo umma maana nini ani ummatul ijaba ndi waliokubali dawa ya haki na kwa ifata hiyo kwa bahijalishi uchache wao kinzingatiwa ni kuwa haki imefuatwa hapa majafatu kwa mtu asifate wingi ama asihadaike na kugurika na wingi bali lake muhimu ni kuelewa kuwa nalo na sawa kwa misingi za kupima usawa na misingi yake ni al-Qur'an na Sunnah wa madha wa tariqatu salaf as-salih Qida 8 Iza taraka rasulu sallallahu alayhi في العباده اذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعله عباده من العبادات ما مع كون مجديها ما مع كون مجديها وسببيها المقتضى لها قائما ثابتا walmani'u minha muntafiyan fa inna fi'laha bid'atun ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa aliacha za mazaki fi'l ibadati kufanya ibada fulani minal ibadati katika ibada ma kauni pamoja na kuwa kilichokuwa kinawajibisha wasabbiha na kinasababisha hiyo ibada ifanyike kilikuwepo na kilithibiti ya kuwa kama mtume alikuwa afanya angefanya ibada hiyo lakini hakufanya walmane na mtume kutofanya ibada hiyo hakuna pingamizi ama kizuizi kilichomzuia kilikosekana kabisa kizuizi basi we unapofanya hii ibada ama mtume hakuifanya licha ya kuwa ilikuwa ifanya lakini akaacha baso wewe kufanya kwako ku, ibada hiyo ni bid'a mfano mwepese kabisa kwa hii kaida ni siku ya idi sawasawa iwe ni idul adha ama idul fitri mtuma alikuwa akitoka kienda kuswalisha idi hiyo bila kuadhini hakuna muadhini hakuna ikama sasa wewe ukiona kuwa ah, lakini najua tuite watu ukoanza kuadhini kwa nini unaadhini kuna makosa gani kuna oba gani? Haoni mimi nafanya hili jambo kheri kwa sababu naita watu. Ni kweli unaposema kuwa unaita watu. Lakini katika sheria Sheria inakupinga. Usifanye hivyo. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hiyo idi ya kwa mtume ilikuwepo. Na adhana pia ilikuwepo. Lakini mtume hakutumia adhana mahala hapo kwenye idi Hakutumia adhana hiyo hapo. Sasa wewe unapoitumia hapo, licha kwa mtu maliacha kuitumia hiyo ibada hapo. Inakuwa manake wewe kufanya kwako hilo jambo ni bida Ndio uzushi huo Huo ndio uzushi. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio alizaliwa. Na akakuepo baada ya kupata utume lakina hakuwai kusema kwa ile siku ambayo nimesaliwa niweke iwe kuna ibada fulani nafanyika hapo ya kuwa tunasherekea kuzaliwa kwangu licha ya kuwa kulikuwa kuna sherehe zingine kama Eidul Adha ilikuwepo ilikuwa inasherekewa Eidul Fitr ilikuwepo. kwa si eti mtume alikuwa hajikusherekea walikuwa najua ni masohaba. na kuna sherehe zingine zilikuwepo. Lakini hii ya kusherehekea kuzaliwa kwake mtume akaacha kufanya. Na ilikuwa hakuna pingamizi. Si ikifika siku yake ya kuzaliwa basi kulikuwa kuna maskari wanakuja na mabunduki wakisema kuwa tuone mtu anasherekea. Hakuna kizuizi. Lakini pamoja na hivyo akaacha. Hakuwa yuko kusherehekea. Kwa maana kuwa atakaye fanya hiyo akiamini kuwa anafanya ibada licha kuwa mtume hakufanya. Hiyo ndiyo bida ni mia kwa mia na bila atakayedai kuwa la mtume alifanya hiyo bida atamwambia kuwa ehe wapi hadi hiyo na sitajie matari kuna tofauti kati ya matari kupigwa na Maulidi kusherekewa na kufanyaje kuhudhuria sherehe ya Maulidi vitu vile tofauti asitwambie kuhusu mashairi mashairi ni mambo kando na Maulidi ni kitu kingine kando. Asturambie kusu kumsalia Mtume. Kumsalia Mtume ni jambo kando na Mtume kufanyaje kusherehekea kuzaliwa kwake ni kitu kingine kando. Asturambie huso kusoma Qur'ani, kutoa moaida, kwa sababu anazunguka huko. Na sikutumwambia kuwa atataka dalili ya kuonesha kwa Mtume alisherehekea kuzaliwa kwake. Sasa kwa hivyo kumsalia Mtume ni makosa. Kuambia watu historia Mtume ni makosa. Tusoma Qur'ani katika hiyo Hai ni makosa Yote hayo utasema lakini situ katika pointi moja Ni kwa mbona Sikheidi hauadhini? Mbona hauadhini? Jawabla yake ni moja tu kwa kuwa nini? Mtume hakuadhini. Kuna mtu alimkataza mtume kuadhini hapana. Kwa nini? Ni kwa kuwa aliona kuwa hiyo si baada mahala pake. Kwa hivyo za mtume pia mtume alisherekea? Naam. Lini alisherekea? Siku ya Aidul Adha. Lini? Eidul Fitr lini siku ya Jumatatu akaitakuwa Needi lakini hii ya kuzaliwa kwake hakusherekea wala hakuita kuwa niidi. sasa mbona wewe hana jawabu isipokuwa ni kuenda kushoto na kulia lakini uende Allah akamuongoza akielewa huu msingi Msingu wa tisa kulu ibadatin waradat fi shar'i ala sifatin muqayyadatun fa taghyiru hadhihi asifa bid'ah hii nasema kuwa kila ibada ambayo imethibiti kisheria yakua hii ni ibada lakini ikathibiti kwa sifa maksusi, maalumu yani kwa كيفية inajulikana muayyada ikathibitiwa na كيفية hiyo kwa kuwa hii baada ifanyike hivi fataghyiru hadhi sifa kubadilisha hiyo namna tulivoambiwa tuifanyi baada hiyo bidaa ndio ndio bidaa nini hiyo ndio bidaa kwa maana kuwa ikiwa kuna ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wa wasallam ametufundisha. Na akatufundisha namna kufanya ibada hiyo. Yatakiwa situfanye nini? Tutosheke na kuifanya alivyo fundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hi qaida Sheikhu Thamin ameeleza kwa zaidi na yeye ni moja katika ya ambao wameeleza qaida hii kwa ufanuzi wa kutosha. Sheikh Uthmani akasema kuwa taqyid ani kudhibiti ibada kuna vidhibiti sita kuna vidhibiti sita ani kuna kuyud sita kuyud ambazo ni marufuku na ni makosa kwa muislamu ikiwa ibada yote itakuwa na kidhibiti moja katika hizo vidhibiti sita kisha uobadilishe. Ukibadilisha tu hivi, ushaingia kwenye bidاعة. Ushaingia kwenye nini? Kwenye bidاعة. Na mimi ningeomba kutaja maneno ya Sheikh Uthaymil alivyoeleza hivyo vidhibiti sita kwa sababu ya wa umhimu wake. Kidhbiti cha kwanza anasema Sheikh Uthaybin antakuna alibadatu muwafiqatan li fi sababiha ukibidi kwanza ni sababu mwafiqatan limada ehe Lishariati fi madha fi sababiha kwa kila ibada ambayo mtumali yelezewa na kaieleza kuwa sababu yake ni hii kisha ukienda kinyume moja kwa moja nini umeingia kwenye bida na hii hiji kidhibiti kina mifano mingi na kwa vile tukaribu na mwezi wa, wa Rabiul awal mtatoa mfano wa Maulidi Mtume Allahu alayhi wasallam alipozungumzia kuhusu waislamu kusherehekea sherehe ambao ni katika dini na ambayo ni ibada alifanya kuwa hiyo sherehe huwa ina sababu yake na akataja mtume mwenyewe kwa sababu ni iwe ni Eid al-Adha kwa hiyo ni sherehe tunasherekea kwa sababu ya kuwa ni kuna Eid al-Adha hapo ama akataja sababu ingine kuwa ni Eid al-Fitri ama sababu ya tatu nini ni Eid ambao ni Jumaa hizo ni sababu hizo kwa ukiona muislamu anasherekea nakasema hii ni ibada hii Ishrahe yetu. sababu ni nini? Atakwambia sababu ni kuwa leo ni Eidul Adha. Okay. Tumemwambia hivyo. Naam. Asili ya mtume kuwekea waislamu hizi sherehe kwa sababu zake ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama kwenda Madina aliwapata watu wa Madina wakiwa mtume Tunakauliza Hizi sherehe tunazosherekea ni zipi? Asili yake, sababu zake ni ipi? Wakasema kuwa sisi tulipata babu zetu na watu wetu wa zamani wakiwa wanasherekea. Sikia maneno ya Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa basi Allah subhanahu wa ta'ala amewabadilishieni. Mwache hizo sherehe zote ili awape sherehe ambazo ni bora kuliko hizo Hizi sherehe mtu makasifu kwa nini? Khair ni bora. Ubora nini? Bora yake ni zimetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio maana bora. Zimetoka nini? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala supu, eti ni pilau. Ubora wa hizo sherehe si pilau wala biryani wala juice. Wala seti bora yake ni watu kucheza zamuni. Wakifurahisha watu Shire, la wala watu kupewa mapeni pesa la hasha wala bali ubora wake ni kuwa ni sherehe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zikapitia kwa mtume sallallahu wa alayhi wasallam kwa zina ubora uliokamilika kisha katika hii hadithi Maulana anasema chochote ambacho tumeambiwa kuwa tukiache na tukapewa badala yake wao ina maana kuwa haifai tena. Tufanyaje? Turegie kule kule. Turegie kule kule. Kwa hivyo, huu ni mfano mzuri. Kuhusu nini? Kuhusu jambo ambayo lina sababu na sababu yake ipo kisha wewe ukaleta sababu ingine ambayo haipo. Kwaje mtu alisema kuwa miongoni mwa sababu za Uislamu kushekea ni kuzaliwa kwake? hakusema hivu Isipokuwa tu alisema ya kuwa kuzaliwa kwake ni sababu ya Uislamu kufunga. Alipoulizwa kuhusu kufunga Jumatatu. Wala kusema kusherekea. Na kufunga siku sherehea. Kwa hivyo utapata kuwa lakini wale wanaosherekea wanatumia hadithi ya kufunga siku ya Jumatatu. Na mabapo hao Maulidi huwa si Jumatatu. Bali wana target nini ile tarehe na mwezi? wakidai kuwa ndio tarehe ambayo mtu alizaliwa. Na tarehe hiyo mara nyingi huwa ya Jumatatu. Kisho nitumie hadithi ya Jumatatu. Ni wapi kwa wapi? Kiidhibiti cha pili ambacho Sheikh Uthman alikitaja. Antakun alibada tu mwafiqatan lishariati fi jinsiha. Ibada lazima afikiane na sheria kwa jinsi yake, Ani aina yake. Kwa aina yake mfano mzuri ni kama alivyotuambia mtume Allah wa wasallam siku ya idul al-Adha tuchinje wanyama ambao ni maarufu ambao ni bahimatul mtu anaweza kachinja ngamiaa ukashikiana watu saba kwa ngamia moja ama ng'ombe watu saba kwa ng'ombe moja lakini pia ruhusiwa kuchinja mbuzi ama kondo. Asa waonaje, mtu aseme kuwa mimi nitachinja nini farasi wapi umetoa farasi lakini farasi ni halali katika Uislamu unaweza ukachinjwa kala lakini si katika sherehe hiyo ama mtu achinje kasungura kake ama asemeku wala mimi nitachinja kuku huko ni kuchinja pia lakini kwa nini usikubali na hali ya kuwa penda kuchinja ni kwa sababu ya kuwa hiyo si jinsi ambotile ambaye namtume sallallahu alaihi wasallam. Ko itakuwa tayari ni maisha nini? Ukifanya hivyo nukaitikadi ukaitikadi kuwa ni ibada, ni bid'a hiyo. Kidhibiti cha tatu. Antakuna al-ibadatu muwafiqatan li-shari'ati fi kadriha Ibada lazima yafikiane na sheria katika kiwango chake. Qadr, kiwango. Na mfano wake mzuri kabisa ni kuwa tumepangiwa kila swala na rakaza yake kura ka ndo kiwango cha nini iyo swala kwa huyu kasema kuwa tumekubaliana kuwa saa, leo, kwa saa kuanzia leo asubuhi tutakuwa tuna swala rakatanu sababu huwa tuna nguvu kuliko mchana tumefanya kazi tumechoka na haina shida tutarifusha pia hizo rakatanu kama kurefusha ndo nini shida tutarifusha na pia tutafanya rakatanu hazikubaliki kwa nini kwa sabu, kiwango tulichopewa cha swala asubuhi ni rakamwili haijalishi walaijalishi walaijalishi rakamwili hizo basi kuatakaye ongeza hapo mmoja kwa mmoja ameingia kwenye bida Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa amehalifu mtume katika kiwango cha ile ibada amba ametwekea. Tano. Kivili cha tano antakuna ibada na ibada muwafiqatan fi zaman. Lazima ibada yako na sheria katika zama wakati. Na mfano ni Ramadhani tumekiwa kuwa Ramadhani muda wake wa kufunga ni mwezi wa Ramadhani. Lakini wanaji mtu saiti uko mwezi wa nini? Safar ndio? Mtu aseme kwa mimi Ramadhani yangu inafunga mwezi Ramadhani yangu inafunga mwezi Kwa sababu sijui kama nitafika Ramadhani. Kwa fadhali fanye mapema kabisa na ifunga mwezi unaimaliza. Ukifunga ni majaliwa. Sipofika nitakuwa nishii mfunga. Kisha ukimkataza kwaambia kuna uba gani? Sini ibada hii Hama ni makosa wako siku hizo kufunga ramadhani si makosa lakini makosa yako ni kwa umeifunga wakati ambao hauruhusiwi Si wakati ambao tumeaikwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ko lazima kila ibada unapoiabudu kabla ujaabudu hiyo ibada jiulize kuwa mtume ametuambia kuwa ni wakati wake ni upi usihalifu khalifu tu wakati ushingia kwenye bida kidhibiti cha sita an takuna al ibada tu mwafiqatan li fi ibada lazima afikiane na sharia mafundisho ya mtume lakini mahala pake kuna mtu alikuja kwa imam Malik imamo darul hijra rahimahullah ta'ala akambii mamalik mimi nimenuia kwenda kuhiji lakini mimi Nimeonelea kuwa ihram yangu anile nia ya kuhiji niwekee ndani ya msikitu wa Mtume tena pale karibu na kaburi lake. mamalik onaje kuhusu wa wangu huo? Ihram maana ni nia ya kuhiji. Nia ya kuhiji Mtume sallallahu alaihi alitenga mwenyewe sehemu ambazo ndio kila mwenye kwenda maka akifika sehemu hiyo ndio anatakiwa aweke nia yake hapo. Sawa uwe hapo nchi ama uwe angani muhimu kishafika hapo ndio hilmiyi hizo sehemu zaitwa miqati mawaqit almakaniyah Sasa yakasema kuwa yeye ya yuko Madina Lakini atakako hilmiyi wapi msikiti wa mtume Imam alikwambia hapana mimi na hofia wewe fitna isije kukupata khaliza fitna gani? Nikasema fitna niweza kupata ni ya kukhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kivipi? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa wasallam tiana ashatuekia sehemu ya kuherimia. Mbona wewe uweke yako? Ye akili yake anaona kuwa pale mahala na ndio kweli huo. Hiyo sehemu ya kuherimia haina fadhila kuliko msikiti wa Mtume. Haina fadhila kuliko msikiti wa Mtume. Isipokuwa tulakini ni mahala ambapo tumeekewa kuwa hapo hermia hapo. Lakini katika afdhalia hawezi kusema kwa kiswali pale mahala ambapo nimekati ni bora kuliko kuswali msikito wa Mtume. Sasa hiki chake akaona hivo, Ya kwa vile ni bora kuswali msikito wa Mtume kuliko mala pengine popote isipokuwa maka Msikito wa Alharamul basi itakuwa maana pia kuherimia hapa ni bora kuliko kuherimia pale. Lakini Muhammad alikwambia sivyo hivyo. Sunnah ndiyo hivyo mala kaambia kuwa maadam mtume alitushagulia mahala pa helimia na hapo mahala usianikua ati labda kuna jui zimewekwa hapo na mapilao na pia ukifika hapo labda kuna masofa na labda kuna taa zimelemesha lemesha pale hakuna chochote isipokuwa ni mahala tu kwa hivyo lakini kwa maana tumekewa hapo msikiti wa mtume haufai kuhelimia pale na mada kufundisha hivyo na hivi ndivyo maulamaa wa sunna wale wa sunna ya kuwa haufai kumhalifu mtume kwa kutumia akili yako kwa vipima ambavyo sivyo kisheria hii ni kaida ambayo nadhani tumeeleza kwa ufano zaidi kwa sababu wa muhimu yake kaida nadhani hiyo ndiyo ilikuwa tunaeleza ilikuwa ni kaida tisa na unaona muda wallahu mstaani nazumzia kuhusu hii sehemu ya kwanza na ni kama ndiyo madangu. E, sehemu zingine hata sijui muda wake utakuwa ni upi. Lakini muhimu ni muelewe kwa sababu hizi ni kaida am, kawaidi ambazo Muislamu yeyote akizielewa kwa makini basi zitamsaidia sana katika kuepukana na bidaa nyingi.